بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والشارح رحمه الله تعالى أما يهبل ما كريديتي Kemana kalau ul musannifu fitrah, dan mazhabul ma turidiyati, kemana kalau ul musannifu di syarohihi, ada jalannya buat ma turidiyah daripada ahli sunnah wal jamaah. Dua jalannya ni lah Yang dikatakan jalannya ahli sunnah wal jamaah Satunya jalannya uh, ma'a asya'irah ataupun as'ariyah nah, Ini jalannya yang kedua, jalannya maturidiyah uh, Abu Mansur al Maturidi, nah, Di basuh pada dia kata al-maturidiyah kana naqala al-mufannihu ka syabaran ya tlah naqalkannya oleh mufannah di mana syarhihi di dalam syarah wa da'a al-mazhab al daripada mereka itu daripada madhhab <tuh> wa qawna ma turidi an nawjub al ma'rifati bahawa wajib kenal yakni ma'rifatillah aw wa rutlub bahawa wajib kenal Allah dan kenal a'rasu segala rasul tu mana segala sifat sifat lah maksudnya itu adalah ia bil aqli ha, orang qazilah apa orang maqoz mazhah maturidi masalah kenal ni dia kata wajib dengan akal masalah kemana di makna annahu dengan makna bahwasanya laula yarij bihi syara' Sekiranya Kalau tidak datang warik Dengannya oleh syara' La adhraqahul aqlu Nas jaya dapat Akannya oleh akal Sekiranya Kalau tak datang syara' Waya' pun Mendapat akannya oleh akal Istiklalan dengan jalan Terasing nah, Sekiranya kalau syara' Tak datang waya' pun Sahabat kita manusia ni Allah Taala menjadi akal Yang dengan dia lah fikir Supaya Allah Taala menjadi pada kita basar pelihak ha, Yang bersepakaiannya dengan mata ha, Allah Taala menjadi mata yang bersepakaian dengan basar pelihak Dengan dia lah kita Yang maksud Benda-benda ha, yang dapat pakaian roh begitu juga Allah Taala menjadikan kita ni telingu yang bersepadu dengan sifat Pak Samo kedengar yang dengan dia lah boleh kita dengar ah ha, kita boleh dengar kita dengar suara sual bagi kita dengan begitu Allah Taala jadi kita ni akal dengan dia lah boleh fikir dengan fikir tu sampai kepada kenal ah ha, lalu tu Walaupun tak letak Rasul pun, pekayu kena tuan ini dengan akal saja. Itu orangnya -orang pun dia. Sebab apa? Boleh kata wajib dia dengan akal. li hilf ini engkau lihat anna wujub marifah bil-aqli. Sebab apa kata wajib kena tu? Sabit dia dengan akal ya. Li wuduhih li wuduhih ini, akhiran tu yangnya, mana kan tu yangnya? Apa Li wuduhih ini karena nyatonya, nya almagut minal maalibah. Oke dengan dalil dalil adua. Sabak tu lah tuh kata wafi angputikun. Wafil ardi ayatul muqmin, wafil anfusikum afalatul sirah. Adan pada bumi ini, ada tanda-tanda yang menunjuk akan adanya Tuah kuasanya, esanya dan lain-lain sifat. Nah, ada di dalam mukabung ini banyak penuh penadalinya. Ha, Bumi yang kering kuncang mana kalau di, di, di sirami hujan tumbuh jauh. Ha, itu menunjukkan kata ada dua yang melakukan yang menumbuhkan. Atu ha, leh, leh tak kena dok wayak kata Tuhan do. Walau tak dok nasaya begini tak ada kena wayak gitu. Akal kita cabai tapi cecah. Ah, sebab kata naso telak, poh selalu ini ha, apa yang berlaku oleh karena kezainya tak berhubung kepada syara' datte. tak berhubung kepada syara' itu masalah maturidia Nabi Allah dia tak tu la buka dina'an ala tahsin al-akli waknir so, ha. waknir waknir waknir ya, sallahu Oh, lah, Allahnya adalah maka kau tak Allah <San> bukan binaan alat tahsin milaqli, bukan sebagai berlaku di atas tahsin akli, maka dalil muazzilat itu sebagaimana berkata oleh orang muazzilah tak hukum jangan kata tajam mazhab Maturidiyah ni ialah segala mazhab uh, Mu'tazilah. Ah uh, jangan silap tu. Mu'tazilah tu dia percaya akal akal tu uh, apa dia akal tu nomor satu syarak tu yang suruh. Uh, jadi hatulah. Adapun ayat-ayat oh, oh, oh, Maturidiyah ni uh, dia bagi masalah akal tu Sabik dengan syarok, nak wajib maya, wajib puasa, zakat, haji dan lain-lain wajibat tu, baru, ha, itu sabik dengan syarok akan ha, mengkuatkan. Ha, ada pemakrifak karena tuh ya dengan dalil-dalil ya, ha, tak ada banyak pada dalil syarok. Akal ada akal ha, ado, pikir jadi bahan benar-benarnya tuya ha, tu. karena tuya tu lah jadi wajitnya sabit bila ada akal wajib, bila ada akal wajib. karena bahaya tu Nah, ha, tapi tuya tu kalau tak ada akal dia tak membuat akal makna pembeza bila tak ada pembeza eh mana dia nak boleh beza ha, sahabat ia rohik ia rohik ikna beza dengan akal hmm jadi dia beza dengan akal jadi ha, dia nak berzah dengan dengan saya Zohi, tak boleh. Uh, itulah mana kerja akar. Uh, ini pun, cita-tulah. Hak yang bahasa hak Zohi ini dapat dengan mata, dapat dengan pinggir. Itu hak-hak tawar Zohi. Ketika ni saya berkata, kena saya tahu hak akar. Tawar akar. Tawar akar, kira-kira yang ada kaedah awlabiyah, kata-kata, ada hak bahasa yatimiyah. Ha, tak. Nah bagi cakap misal sab itu kali ke q aka. Sekia aka dengan kaedah aulabiah. Itu Kalau tak ada Allah dalam memang boleh. Ayah luang payah juga. Ah itu tak ada aulabiah dia memanglah. Oi anak cuwi dalam capu nak kirih moyo dia kena kena air haklah. Oi kena ayah hak dekat Ah ha, tak buat apa tu terjadi ke Jadi dia. Ha, tak gitu. Ah sabik ayat tuyuk dia tak dia jauh kalau dia nak tuyuk semua nak mengisik semua. Ah kalau Allah bercaya nak percaya rasa jadi tanya jawab tu, tanya jawab mengisik jawab gapo. Saya kena tuyuk dia. Ah tuyuk-tuyuk mengikut tak lama dia tengok semua ni nak dia lawan mana Ah dia sebab dia kaedah dah buat ni pelakulah pe. Ah dia dia. Nanti kita siamun apa? Siang akak. Tengok dengan mata Tak ada apa Mereka nak minggu pula Nah letak dengan mata Saya tak ada tengok Betul lagi saya je berdetok Haa tak suka Haa Dia nak kata kau anak Dia nak kata kau buka Dia nak kata saya nak buka Raya raya raya Haa Kata Sekali lepas Dua lepas tiga lepas Betul lagi saya nak buka Dia berdetok kau anak Haa Nak kata tak boleh Dah lah Dah Dah Dah Dia nak Betul lagi orang tengok tu Dia duduk musik saya hati dia tak nampak kata dia tak tengok dia tak jangan nyawak jauh lah tengok. Betul lah dia sek kata dia perut paling dah kikannya kikanya suka tak dapat bahaya. Nisa macam orang itu bodoh kau ni. Hahaha, bawa posannya, bawa mulai posannya harus dah. Lepas cak nih waktu. Hati, hati, hati, hati nak johi mata paling. Tapi kalau tak johi mata paling, terkira mata kah, mata hidupan itu yang kah. Kita dah lalu tak itu nak buat apa sesuatu kena dia dan le. Ya le dia. Ha ha dia <coughs> ya, kena dia ya dan le. Semua nah, dia ya habuk masuk tidur, ada rasa, ha, Kalau kita dia nak buat dalam ni, kita hak dalam ni. Ha itu dia. lupa ya, tak ha, dia tak suka. Ha gitu. Ha itulah dia ta'dah walid jabatan. Tu mula hmm, ya dia masuk ke pelek lalu jahfo, lagi dah cuba kita nak dok jaga dia manglek ya hmm, tu lah benda nya tu really applicant dia akal ha tu ki akal ni persoal tu lah kalau gitu nak kaedah yakin ni kita boleh terima ke ada dok jadi nang tak ada Tuhan aa ha betul ke kaedah yakinlah ha ya macam kata aku ha yakin, yakin kita boleh terima ke bayar tak ada kuasa abang sendiri Ha tak ada tua yang mengadap. Ha tak tak terima dia yakin mesti berlaku. Ha sebab bagi bagi kita oh, ayuh ya, hak tu boleh talakah daripada sahabat-sahabat ahlabiyah tu nak lakah nak tinggi juga. Kita nak je tu tidak berlaku malaikat dengan Tuhanlah yang pelakunya. Ha dia tak siap tak apa. Tengok Ibrahim yang membakar dia, dia ya, tak apa lagi. Ha dia membakar dia ya, tak apa lagi belak api lulu-lulu dia nak tahu dia belak api dia tak ada bahaya tu bakar dia belak api berkiru jadi dia cahaya buat pelaku cahaya ada pulak gitu kalau dia nak buat dia semua sungguh dia lelak-lelak man kayu dik tambung banyak man bakar Ibrahim saya tu nah tak boleh sayuh Ibrahim tak ada bahaya dia nak kata tapi saya bakar kayu bertambung kata nak ke liftah masuk tak buah ni nak tahu dia tu kena pakai baunan janit nak tahu di dia dah biar api tapi dia lagi jatuh oleh api dia cek nak dia punya api dia pakai dia rasa tak ada bahan ni dia berumai Adab, adakah kamu hajak pada ya dia jawab apa kepada mu tak ada hajak aku ha, bahkan dia nak tinggi dia duduk hanya kepada Allah satu saja aku kepada mu aku tak sebab mu makhluk maknanya gitu mu makhluk kepada aku juga kata tak berkuasa tak kuat tak berkuasa tak berkuasa ta itu, itu Ibrahim, Ibrahim jawab hanya aku berhajar pada Allah saja maka jibril kata dah gitu menyita mengitahkan Allah lah tadi juga tak ada raja aku mengitahkan Allah imuhu dihali hasbi Ibrahim kata Allah Taala tahu dengan aku cukup dah. Tak apa lagi yang tahudah. Ha. Dia duduk situ ya ikut Ha, tanya aku besar apa tahnu? Ha, ha. dia dia. Ha, ni kita tanya ha, Nabi Allah Yusuf kalau had dalam pelambung, ada kata nak naik kat nama, mati lah dalam dalam lemah begitu padah dah. Ha, Tapi Allah tak nak Ni patulah tu lah Ah ini kita balik sebab kejayaan buat dan ingin nak pilih kata Akal Allah Taala beri kepada kita untuknya ni tu dia berfikir. Ah sekalipun benda sulit daripada mata telinga dia pengen benar-benar benar wajib benar ma'ful. Ah sekalipun dia sapa. Ah tu sahabat tu lah syarat nak letak wajibnya kait dengan akal. Ah buat dia tak ada akal tu syarat tak cukup. Ah, jadi dalam bak, dalam bak jalan ni berselisih lah tiga jalannya. ni kalau tu searah kita kata sekali lagi walhaqku annal aqla kalau yang sebenarnya annal aqla bahawa se'askal itu la yaskatunlu disayin Ha, tidak boleh asing ia dengan suatu aslam langsung tak boleh asing langsung tak boleh asing sama sekali tak panggil setelah rasa ah maka tubik kelasnya begini amal mazahib kada satu nani duduk kelas serut serik ya, apa namanya seru lima Bahasa segala mazhab Jalan ini hubungkan dengan Akhidat ini atau dikali, Tiga mazhab Tiga jalanan ataupun dia panggil Tiga aliran Tiga aliran Yang pertama Dia panggil Mawhabul Asyairati Yang pertama Dia panggil mazhab Asyairah nah, Abul Hasan Al Asyari nah, Pengikut-pengikutnya bani asy'arih ah huwa mazhab al-asy'arih anna al-ahkama kullaha bahawa saja hukum sekaliannya sabdat bi telah sabit ia dengan syarak hukum semua ni sabit dengan syarak nah dia kata ah, tak kira tu an ya. ha, al ahkam kitab nas itu maksiat dia ambil hak dulu mari an al ahkam ai usuliyatah ataupun tajma sita al usuliyyah wal far'iyyah sama ada hukum tu hak ia bahasa asal perjanjian ataupun hak ia bahasa farah semua ulaha pakainya sabab sabih yo ya bi syara'i tak datang syarak tak wajib Haa, tak ada kasyarak tak wajib kalau tak buat tiga dia pun tak salah haa, karena syarak tak ada wajib itu tak ada kasyarak tapi haa, buka ingat pelakang juga lakin bisyartil ahli datuh alih tu nak ada alih hamdhah dapat ambil ahli nak ada alih lah Ata nah, tapi dengan syara akhah kalau tak ada akhah syara ada aku tak wajib mazhahiyah yang gila dari awas pelpas dhanoh tu mazha ashairah yatani nah mazha yatryo yala mazhabul Ini sohku, ma curi dia tihasan dia buat kulasah kesibulan wah wah mazha ma curi dia ni an wujub al ma'arifat bil aqis bahawasanya wajib kenal Tuhan yang dikatakan usul Wajib usul ani sabik ia wajib tu dengan akal ya tuan. lain dengan asyairah Asyairah kata sabik dengan syarak. Maknanya kata sabik dengan akal. Bermakna kata syarak tak ada apa, wajib buku kenal Tuhan ni wajib. Ah ha, tu dia. Dunasairil ahkam saya nak kata macam duna sa'idil akad yani duna wujubisa'idil akad bil aqil dik ada wajib yang tinggal lagi segala hukum dengan akad dak hmm Hak-hak lagi lagi mana kanak kisah dah kan yani min ataupun al-furu' yang tinggal lagi segala hukum qara' semaya tak wajib syarat tak wajib ha puasa tak wajib bila ada syarat ha ya bezot itu wa tsani wa ketiga dia panggil majhabul mu'tazilahti balamana jalannya wahni wa huwa anna al ahkam kullaha tadi bahawa segala hukum semuanya sekali tak kira far'iyyah atau ataupun ha dia panggil usuliyah wal far'iyyah sababat bil aqli itu beza dengan ahli sunnah Datuh ini sabik dengan akal. nah sabik dengan akal. Mana akal lah utama, syarak tu hanya sebagai menguat saja qual fahbah. dia waqad ja'al min al-farq dan semuanya telah ada tahu akan farq baina antara perkataan ma turidiyah. Dia kata bi wujubil ma'rifati wujub bil aqli, wajib kenal dengan akal. Adat hara wa qawli mu'tazilati atas wada qawli mu'tazilah Atas wada qawli ma'turidiyah Hara antara perkataan ma'turidiyah Wajib kena tuha dengan akal Dan antara perkataan wa mu'tazilah Dia kata bisubu til aqal subu bil aqli Sabit segala hukum tu sabit dengan akal Haa kalau jitte antara dua tu fahrish alihi maka la do atasnya melebor ah ha, meleborlah atasnya ah ha, atas pun kan? atah tarah ha, ah mesti melebo ipana -ip bezot katanna la'un tak boleh disilap pa kata mazhab maturidiyah ni ah ha, kena kamu ke lak mu'tazilah dah ada ada bezot mm wajib kena tu ha tu tak ada hati dengan uh, syarak hanya dengan akal kerana betul ya sekadar nyato dengan dalil-dalil yang menunjuk tu banyak tak nanti syarak wayak dalil ah uh, cukup uh, akal cedih uh, akal terjang tu ah kada uh, dia dia tengok sikit ja ya. mengaji sikit ja ya. tapi dia boleh bawa gigi berapa ah uh, ngakana akal dia tu bijak ah uh, terhadapih uh, atau hadih uh, ah jaga sama situlah kita dah kata dalam bijak, kata-kata dalam gafur jangan terlupa Walaupun mulut kita tak kata, hati jangan terlupa Haa Allah Ta'ala dui Allah Ta'ala dui, maka itu semua. Jadi kadang-kadang kita jadi tertipu dengan apa Ya sikit ni nak lihat benda nak jadi Allah Nah nak nak nak, rusak kita sikit sangat Kalau kita dah kata-kata dalam gangsa masuk Ya Allah Nah, ni apa kita dah kata-kata dalam misal pada ni oidok jangan obijak Oh nah apa nanti nampak kita bana kita bijak ai bisik dia dahlah ledah Allah ayo tak punya tak ada tu buling kita sama buling belale kita sama kecek ke mana penje sikit jugak lalu tarik dalam tim kita perlu dia dicak tersedak Ah, dak kata dia tu juga wayah hak sumut, dia tu dia janji dia. Nah, itu dak kata hak ni aku panas. Maknanya aku boleh doa. Nah, ha, kadang-kadang dek kata aku boleh doa, aku panas tak sumuh. Cara pandang bahasa buat mangga kata kalib dah. Dah timbus sanggul lagi. Aku panas tu bahasa aku ni macam so okay, ha ada-ada. Ya janji satu. Ha, itulah dengan mengingatkan dalam ya Allah. Ah mujarriyah ba'ma ilayka hawi kiya terhabis dia pada nah, nah, dan dia bersimpuh dengan Tuhaya ya janji zah dia telah a'tadna kasirata as-siraat mustaqim Allah betengok ubat ah demi semuanya Tuhan aku akan nak punya dan jalan-Nya ya mana-mana jalan untuk menuju ke jalan betul kena punya nak sekat situlah ah tengok pagi Nabi ni ngaji jalan agama ngaji jalan itu Ya tinggi itu ya tunggu ya janji yang tidak hadas ini tak lauk Tuhan sok izin ke dia izin ke dia ada nak ada dia izin dia hendak pergi tamak ke mana ke hadis dia hadis tapi kok hak mak pasal dia istisna tu bukan illa ibadatul mukhlasin malaikat hamba ma mengomong ya suci hamba muli ikhlas hati ya hati bersih daripada capur yang gasawil dunia kekasaran Oh ha, ni aku tak boleh nak buat apa Ah ha, tu ha ha tu Ha jaga Kami nah, ni tu kita Nak jaga benar lah Hati ikut Kalau kita mengaji apa baik Tunjuk apa baik Nak jaga benar lah Dalam buat bajikai Apa tengok tu Kita buat bajikai kadang-kadang Suka sangat nak buat bajikai Nak masuk aku, 45 sekut dua kut Empat lima kut Tapi nyesal pernah masuk tu Aku tu Nak buka nama Nak dapur juga Allah Ada Allah Allah, Allah Ha, ni kata duak diri kita kat lada dalam mata iblis sama, -sama. kita tak nampak dia mana dia mana nampak kita dia, dia mana boleh masuk tubik ke dalam hati kita ha, apa berasa kita berasa kita ha, tengok kadang-kadang kita -kadang nak pergi nampak oh, badai kita cecak, tapi orang lain penyia hmm, orang lain penyia di disertai penyia dia macam-macam siapa tuan ni haa jalan badai badai ngak, badai ini lah kesayangan Allah ini kata makhluk yang lemah tapi kalau Tuhan tak jaga cara hakikat tak ya, lah kita ni apa ya, kita merayu tulis itulah tunggu ulemu ya Allah akan kami jalan ya betul ha, kami jauhkanlah kami daripada jalan yang belak jalan yang pelesuk Aturia ha, dan menuju jalan aku ha, daripada jalan yang membawa ke aku kepada kerusakan atau ha, pada pada belakang pada mana kita gagal hanya kita klik situah ilmilah betullah yang kita nak mengaji jalannya ahli semang waljamaah ha, tentang nak orang um kena wajib kena Allah itulah. Amadz Asyairah kata nak wajib tu dengan syarat, tak ada syarat tak wajib. Maka bina di pada situ mati belum tak ada daripada daripada baik nabi sallallahu maka ayat tu ayat yang selamat, ayat lepas daripada azab kerana syarat tak ada lagi. Bermakna kata dia mati belum ada syarat. Mana mati bila keadaan tak salah walaupun dia si jah bahaya salah hujah bahaya salah bila datang syarak syarak layar itu bahaya-baya kata bahaya salah supaya kita misalnya kata e, kuat-kuat sahbah sudah Isla di medah tapi dia punya ayat lagi dah ayat tak ada terharap lagi dia mati belum terharap kita nak kata salah dia mati dalam dia mabuk dia mati dalam maka redba tak ada kata salah masa dia mati tu ayat redba tak ada harap lagi uh, ayat apa nama tu ayat judi ayat tak ada tu yang layan lagi hak mati belum tu tak ada salah lah. tak ada dia berimek dah ha, kalau gitu hak mati belum berimek hak mati masa mana masa letak rasul tak ada dakwah dah kalau huh, huh, tak boleh salah kerana dakwah dah sapa dah tak berimek juga ada dia ada hak belum letak rasul tak ada dakwah tu lagi tak ada mati belum tu yang lepada semua lain pun tak apa ini hmm. asyarak ha, kalau mati dia bina. lain sikit Betul mabuk minum awal Tak mayal Tak apa tak ada lagi Tapi buku kenal peharap Lepasnya ada Kerana kita ada akal Lepas tu bagiannya matau Haa Dia situ tu beza Ada pemutazilah tu lah Lepas akal semata-mata Sahabat tu dia kata Haa tu Mungkin malah buah lah peharap Takut jadi kesamaran Kata waktu itu Fahrif alihi Qawluhu wajabah Alayhi Ila akhirihi Haji biljum Laki khabaril Mubtada Allayhi huwa Kullu man kullu fa Nanti erak nak muat sikit Oh Qawluhu wajabah Alayhi Klik ke mata dalam Alayhi wajabah fa kullifa fa kullu kullifa apa fa kullu kullifa saban wajaba an lahu dia kata ini jumlah jadi khabar muqtada nama muqtada allazi huwa kullu man kullifa tu muqtada kullu tama dia wa alayhi muta'alliqun bi wajaba Alif pada waja ba'ta al-sod wal alif fihi bil atlaq alif tu alif yang ada padanya tu kerana iplaqnya semata-mata alif bukan kata alif bermaksud nyah bukan ah ha, bukan kata alif ganti daripada nun tawfik semata-mata alif ah bahasa alif iplaq ha, semata-mata alif <coughs> Ha, tapi Pak Edang dia boleh, Bila masuk dia tu. Pak Edang dia tu boleh melepaskan itu. Ha, itu dia semua ha, tu. Ah, tu dia. Pakul ma kulip ashar awajaba ambil melepah allah itu karena alihado. Adhi ayah arisana ha, kau dua jaga ambil kita panjat gitu. Ia panjat Pak Edang tu. Tapi segi makna segi pok tak ada lah alih tu. Tidak seperti Alif Kasmiah Menunjukkan dua Kalau Alif Kasmiah Telah wajib Ulis kedua-dua Anda Tidak-tidak Bukit Alif Kasmiah Dia bukit Alif Jati Daripada Muntah Alif Jati Daripada Tauti Maknanya Nak menelus Nak menguatkan Menuduk ni Semata Nak tak alif Haa Dia Dia panggil Alif Lul Iqlaq Wa qaluhu Ayya'rifa Aynda Tisiti ay ya'rifah dan maka tu nah maknanya ay ma'rifah tu nah Pak Proto bersih gitu nah wayak kata ay ya'rifah masdar. Ambil ambik ya'rifah ke emgara tu ambil masdar dia juga arafa ya'rifu ma'rifah dan satu masda mimin dia panggil ambiklah lah kalau masda tu maklum banyak dia guna masda mimin ma'rifah ma'rifah jadi takwiy ka kata eh jadi masdar taknya bagi wajah bah. Lalu kita kata aynarifah tu oleh bahawa kenal. Kalau itu awalifah aynarifah aynarifah cum itu takan wal fa'lu tidak wili masdar. Maka bermulaan aynah. Atau kita panggil aynanasah. Wal PeL dan PeM iaitu lapaya arifa PeM barak kena nasak bakti baca ya arifa nasak karena M amena nasak dah M dan PeM yakni ya arifa tu pada mengetahui kemasjarnya, ah, pada mengetahui pada mengetahui kemasja, ambik masja bagiya arifa tu macam diantara masjada mak arifa, ambik masjada tu lah, wah fa'ilu fa uli wah Maka aman pe adalah ia pada tahu masda apa masda apa tak masda jadi itu dan ia itu lang masda jadi tak ini dua kata wajabah alaihi ma arifatuma atau begitu. Nah hmm. coba satu manahmu. -mana. Kemudian wal ma wal ilmu. Nah, bila kita mengaji dalam usul disebut ma arifat, ma arifat artinya kenal wal ilmu artinya tahu. Kalau itu dua-dua tu, tak, nak ripak dengan ilmu, kena dan tahu tu. Dua-dua itu, itu macam mana? Mekaraditan, dua yang yang bersuatu. Nah, dua yang bersuatu. Apa? Dua yang bersuatu? Nak layak kata lapak itu lain, tapi makna satu. Ya, suka dia kata bajak dengan payah, itulah. Tak ya, misal kita dah maklum sangat. Lapak bunyi kalau dia tak tahu dua layak itu. Ah sebut bajak tak bahar gaboria. Ah sebut paya baupit. Ah ujar tak paya sebut ayar gaboria. Ah sebut bajak baupit apabila kita wa dikianai ah bajak parah lafalau makna satu tu panggil dua yang mutaradifa. Demikianlah lafa ma'rifah dengan lafa oh, a. No, artinya kena ilm artinya tahu dua-dua turut mutaradifah dia panjang ala ma'na <mukarabih> wahidin atas ma'na atau pengertian yang satu saja tuan dia tu saja ilmu dengan ma'na tak tuan lah tapi ala tahri di atas kau yang tahri dapa makna dia ilmu dapa makna makrifat dapa makna di sini wahagal <mukarabih> ma'na wahidin dan ini makna yang satu itu kenapa hual jazm yaitulah lah memutuskan nah itu memutuskan nah nak pandai ilmu nak pandai makrifat tu kena memutuskan jazam-jazam pada lawaknya ke makna qat'i makna memutuskan kalau ada in nah tu tak butuhlah contoh tu balah mana mengetahui hal abdal tu tak ada in nah tak butuh tu Ah, cakar di itu tak banyak makrifat, tak banyak ilmu ada eh gitu. Ah, hmm, atau tu jawab, boleh jadi, boleh jadi, hmm, boleh jadi abdul. Ah, hmm, tu orang itu bertanya tak butuh lagi, bertanya waham waham lagi. Ah, atau tu, tanya, nah, hmm, apa tu aku sedak hmm, tu abdul, aku sedak tu abdul. Ah, tu orang itu bertanya ze, bertanya tak butuh, kenapa butuh? Mesti ada tuh, wajib mesti sedia itu mesti musti usah mesti ha dia dia, dia kenotoh gitu tu dia panggil ilmu ma'rufah mm tak praktikal motoh al mabdubi lil waqi' yang mewafakat ya yang membetul dia -ya atau waqiat diri kita kalau motoh tak kena dengan diri kau tak jadi Sutrawi Nusoro buat pepijat atau miso anak Allah Taala, dia putuh itu tuh, jaza dia tak matabakah. Nah, jaza dia tak membetoli wakil mana produk miso anak tu? Mana produk miso itu tu? Ah, tak ada kena mengena makna Tuhan Oh, dia putuh itu tu. Ah, putuh dia tu, katanya tak matabakah di wakil, tak tanya ilmu dan makrifat bahawa pengjahil murakkab munde hmm, dia ta' salang itu al jazm ma da bi qulil waqi' 'an dalili ah ha, halatan al jazm anna syai'an 'an, an, an dalil ha keadaan jazam motoh tu dia keluar daripada dalil kalau memutuh kena tapi tak ada dalil dia panggil taklif tak banyak ilmu makrifat lagi tu ha Ah, nama Allah nama pencipta Tuhan ada ayo mesti Tuhan ada ah, betul puja kata Tuhan ada betul Tuhan mesti esa ah, betul ah, memotohnya adalah kena pada tepat ah, Tuhan Allah mesti kuasa ah, betul tapi mana dali yang menuju atas asanya mana dali yang menuju atas adanya masalah mana dalil menuju atas kuasanya ah itu tepat dah halah Ah ha, tu ia dah oyak lah tu. Ah ha, tu awak panggil tu tu, awak panggil memotong, muak kak tu, tapi tak ada alasan, tak ada dalil dah mengko oyak. Hmm, tu tak panggil ilmu makrifat lagi tu. Panggil tu tak klik aje kadate. Abis kemudian fakoh rajabil jazmi, awak panggil maktarazak tu. Makukluan pada takrif ilmu dan makrifat. Nah na, itu. Ulih dengan kata jazam anak banyak ilmu makrifat tu kena jazamnya motop keluar oleh azam azam tu awak sengkop ha nah, adik pandang tinggi-tinggi 99% tak sampai 100% ah zaya tuak menah tak jadi lagi azam tu terkelah lagi tak banyak makrifat tak banyak ilmu yang Allah Taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah dia berkata ilmu Ha, kalau buat zan buka dia ha, kena ilm wassaku dan syak itu panggil ragu atau panggil Nah, ha, dia jadi boleh jadi sungguh, boleh jadi tak ha, dia panggil lima puluh, lima puluh, syak tak jadi juga Wal waham. Wah ha, dia panggil kata yang ringan idrakut tarakul marjuhi ha, zan katanya idrakut tarakul rajuhu ha, kalau kata tak sapa lima puluh Ha, boleh lah ya? dia ada dia, dia tanya tak sata 50% tak sata setengah dia tanya waham Ah, ha, ha, yang lebih pada setengah panggil zam ha, tak sata pada setengah panggil waham yang ha, sama juga haa tak ada tak ada lebih mana-mana dia -mana, panggil syak ha, itulah misalnya persen yang mudah lah haa dia misalnya persen itu yang mudah bakhara ha, jadil jazmi azami wasyaku wal wangi Tiga nah, tu terkeluar mana tak panggil makrifat, tak panggil ilmu. Jabil mu taubidi atas pada bil jazmi. Bakhara jabil mu taubidi maka keluar dengan kata jazam yang membetoli wakhe keluar oleh wajib ini yani oleh al jazmi wajibil mu taubidi lil wakhe mananya keluar oleh jazam yang tak membetoli wakhe. Misalnya ke jazmi nassara seperti memutus perjanjian oleh agama-agama Nasara Kristian kita panggil ah uh, menjazam bit triti dengan menigo yakni dengan Tuhan trigo ya kata. Uh, Allah Taala, uh, Siti Maryam dan Isa, ah tiga Tuhan. Uh, Allah sebagai bapa, Maryam sebagai ibu atau isteri Allah Taala dan Isa tu anak Allah Taala. Tiga-tiga tu Tuhan. Ah uh, tengok-tengok tengok, tengok, tengok. Ammin itu. Maka buat amak dia putus gitu. Tapi putus dia itu wairu mutabi'ah. Mutabi'ah tak panggil anak ripak, tak banyak ilmu, panggil jahil murakka. Kemudian wa bima ba'dahu lagi pada diri Jazmi. Fa kharaja bima ba'dahu. Maka keluar dengan barangnya kemudiannya. Kemudian daripada ama Mana? al aljazmin wa almutabi' ha, Apa ba'dahu ya'ti qaulu an dalil nah ha, kita nak pergi mana ba'dahu tu seolah-olah kata wa bima ba'dahu aydi qaulihi an telah keluar dengan katanya an keluar oleh at ta'yid ha, ah bahasa penjati tu aku setuju dengan aku putus bahawa Tuhan itu mesti esok balik liq tidak tahu nah tu dua nah dan awatu waya waya ni waya nah tu tak tahu dia panggil takrib dan ni maka waktu dia panggil taklif dia panggil perja tu dia kemudian fa laysa kullu minha ma'rifatan maka tidaklah tiap-tiap daripadanya daripada al-maghziura minazmi walshakki walwahmi wa ghairi mutabiq wa taklīm muhimad maka buktilah tiap-tiap satu daripadanya daripada al-mazkura shakk wahm diga wa ridh mutabiq ya'tan dan taklīm tiap-tiap satu daripada 5 tu laisa ma'rifatan bukan ma'rifa bukan ilman empat panggil 'ain mana tak lepas lah kemudian tak apa mak kata ayat-ayat yang bersifat dengan tersebut wal mutafifu bi syai'in minal arba'atil awali, uwali da'orah yang bersifat dengan salah satu daripada empat yang pertama minal arba'atil uwali baca-baca baca. awali tak kenal dengan keadaan namun. ayat yang bersifat dengan syai'in minal arba'atil awali hadat tasiba udzur itu kalau sekio tak ada alim lain aja ha dia kena baca dengan kotak ngan patahlah tak tak misal kalau kata dengan makrifah misai min arbaatin ula misal ah am bisai al arbaatil ula fi syai' al aqaid al dan orang yang bersifat dengan satu daripada empat yang dahulu pada sesuatu daripada apa yang lagi ada ada. Ha muktasibu tumut pada kafirun orang yang bersifat dengan salah satu daripada empat hukumnya kafir za ada tuhan ha, kafir syak so, pada ada atau tak ada tuhan ha, kafir waham ada tuhan ha, kafir ah ha, juga jazamnya tak ada tuhan ha, kafir Ha, Atau perjanjian Tuhan itu beberapa. Ha, tu makna kata ayat-ayat bersifat dengan satu daripada empat yang pertama itu pada sesuatu daripada pegangnya yang lagi aja datuk minum kopi di aja itu tu kafein oleh tu ayat kafe itu al minum ulama. Nah, kuat ulama tu semua fakak kata hukum kata kafir tak ada silang dok. Adapun Allah yang selagi wa amma al muttasiq dan ada orang yang bersifat dengan buruk ah pergi Tuhan ada betul Tuhan asal betul ah memutus begitu tapi dalil tak tahu dalilnya oleh ayat kalau kata dalilnya alam ini ah ha, tu tanya dalil dalil ijma ada ada tu minta hmm, ada tak ada belah tu kau tanya dalil tak tahu oleh ayat ah ha, dalil tu tak ada oleh tadi lawa-lawa tu aku pun ha nampak ha dia. Ha tu agama bersifat dengan taklid ni macam mana? Fa ya'ti zikru khilafihia. Ha tu lagi akan datang maka selagi akan datang boleh sebutkan khilaf padanya pada al-mutasawwif di taklid itu. Ha tu lagi akanlah. Hmm. Qauluhu ma qad wajaba Thank you.